і як дозволяли обставини. Ось я знову у Мюнхені, закінчуючи свою подорож довкола світу, про яку я мріяв, не вірячи, і яку розпочав мимо волі, а закінчую планово, мов герой Жуля Верна. Щоправда, моя подорож проходила з екзагами, і навіть в останньому етапі до Мюнхена остаточної мети я їхав ззаду, через Відень, Зальцбург, Нібито Мюнхен я знав дуже добре, але тепер, після тридцяти років, він для мене був чужий, незнайомий. Ніби й вулиці так само називаються, і трамваї так само їздять, але вони інші. Багато зелені. Це понасаджувано. Довкола міста йде три рінги, автостради, яких перед тим не було. Їздить підземка, якої тоді не було. У трамваях інші порядки. Ніхто не продає квитків, а кожний пасажир відбиває свій квиток в автоматі-годиннику і мусить купити квитки також у автоматі. І треба вирахувати самому, за скільки купити, бо ціна квитка залежить від відстані чи зони, яку переїжджаєш. Розговоритися німецькою мовою важко. Язик якось не хоче до німецької мови наламатись, Дуже часто заплітаються англійські слова. Тепер я знову в гуртожитку, але іншому на швабінгу. Тепер він називається інтернатом. Це інтернат під управою Українського визвольного фронту. Це вправді гуртожиток для дітей українців, яких батьки віддають сюди з поза Мюнхена, а двоє навіть з Англії. Ці діти ходять до звичайних німецьких шкіл а ввечері вчаться у в інтернаті. Діти різного віку. Інтернат служить і за готель, особливо під час вакацій, коли доволі місця, та й у інший час, бо є вільні кімнати. Цей готель відносно дешевий і добрий, тому ним користується багато наших туристів. Ясна річ, в ньому також є маленький бар. Директор інтернату Володимир Леник Гарно нас вітає і приймає. Він каже, що є план зробити з інтернату цілоденну українську гімназію, але це важко вділити в життя. Кажуть, що це неможливо, бо нема дітей. До інтернату віддають деяких дітей з проблемами, думаючи, що під наглядом вони направляться. Віддають дітей і патріоти, для яких важливо, щоб виховати їх в українському дусі, і зберегти для української громади. Сюди приводить двох своїх дітей Наталка Бандера, дочка Степана Бандери. Біда тільки, що мало дітей. І не тільки в нас, а й серед німців також менше народжується дітей. Перший день у Мюнхені проводжу на панахидах. Тут ще затримались на один день англійці, щоб вже традиційно відправити панахиди і покласти вінки на могилах Степана Бандери, Степана Ленкавського і Лева Ребета Тому вранці їдемо автобусами Через цвинтар рушаємо походом з прапорами на Модигилу Бандерівця Ленкавського Його могила лежить на українській секції цвинтаря По нього похований мельниківець Дмитро Андрієвський Ця секція на сто могил вже заповнена і німці дали другу секцію для українців. Усі пам'ятники на могилах майже однакові, малі і скромні в порівнянні з німецькими пам'ятниками. Тут поховані майже всі визначні політичні, наукові і громадські діячі з усіх земель України, з усіх партій, з усіх середовищ, з усіх віровизнань. Читаю деякі прізвища. Домовий перелад його святості папи Генеральний вікарій Петро Голинський Іван Будковський, Гуцул Генерал Микола Капустянський Сотник Уга Гнат Мартинець Іван Томашівський Ростислав Єндик Осип Бойдуник Філарет Щуровський Блянка Бачинська Основоположник Союзу Українок в Україні Петро Курінний, Михайло Коржан, ректор Утагі, Тегі, Спиридон Довгаль, Михайло Рудко, керівник ЗОАТК на Європу, Ярослав Войтович, хорунжий дивізії, якого в молодому віці засипала снігова лавина на Вацмані в Альпах, «Мертва енциклопедія українознавства». Усі сто спочили в могилах один побіч одного. Не політикують, не полемізують, не сваряться православні з католиками, східняки з західняками, бандерівці з мельниківцями, уенрадівці з огаверівцями. Тут тихо. Тут також пам'ятник, круглий стовп, тим, які полягли за волю України а ціла ділянка виглядає, як військовий цвинтар. Пам'ятники стоять, як вишукане військо в рядах. Може, це не планова символіка, бо всі, які тут лежать, були воїнами за українську справу. Усі пам'ятники стоять, тільки один впав, лежить перевернений на траві. Чи підніме його хтось і поставить на належне місце? Мюнхен відразу після війни став центром українців на еміграції. Тут були майже всі політичні і громадсько-суспільні установи. Тут також, за нашим звичаєм, було насипано могилу в пам'ять про тих, які полягли за волю України. Але для впорядкованої німецької системи це було незрозуміло, і німці розпорядились, щоб замість могили поставили пам'ятник. Відправлено панахиду за спокій душі Степана Ленкавського, голови проводу ЗЧОУН та одночасно і заполеглих за волю України, пам'ятник яким стоїть побіч покладання вінків, коротка промова.